тебе, почне історія творитися. Прозивали ж, коли із Русі почала Малоросія бути. І прозівали потім, уже маючи досвід і старіхши, як із усього цього постала назва Україна, чим ми зараз і називаємося. А Московія стала Росією тим часом, і ніхто не писнув. І вже... Готові обустраїватися в Русь. Цей логічний крок вони зроблять, і ніхто тоді в світі не збагне, де тут хто. Бо ще й досі вони називаються присвійним прикметником «руськіє». Тобто це єдина назва на землі, єдиний такий народ, де в назві криється незалежність її. Чиї? Руськіє. І це їх молює дико і змушує нас, тобто споконвічну Русь, українізуватися все далі і далі, аж до повної нашої нівеляції. І пощади нам тут не буде, бо треба ж цьому урофінському народу утвердитися не в своїй історії. А почалося все це з простого статевого акту, товариші малороси, Бо порода в їхніх царів була дуже херлявою. Бач, коли Рюриковичі зробили в Київській Русі переворот, почали стравлютви між собою всі наші племена і підставляти їх під орду по черзі, аби ослабити для всякого випадку, аби русини не рипалися чубаті. Так це в них далеко зайшло, що почали вони всі успадковувати владу, ріжучи батька-син і навпаки. От і поменшали в рості. Що почалася серед романових гемофілія і взагалі безплідність? Що Нарешкіна не могла своєму романову Спадкоємця трона майбутнього Петра І народити? Ну, ніяк. А як же тоді з Московією, як же вона без Петра на Великоросію перетвориться? А саме тут, тоді у нас на Русі, підріс один здоровенний парубок Григорій. І батьки його, такі ж русини, не подумали замість того, щоби такого велета Чотирьох аршин та оддати куди слід у козаки, взяли дурні богомільні та й направили його в чинці, Де він щосили свою силу постами гамовав, і от кожного разу, коли він її гамовав уже, здавалося, вона візьме та й не довгамовитись. А тим часом на Ришкіна на яку пала підозра у безплідності з переляку, що тут саме за трон люта боротьба межи всіма романовими, яких по удільних князівствах наплодилася прорва, а спадкоємця з її гілки на трон нема, подалася в київську лавру молитися овцім, бо тоді ще штучного осім'яніння для жінок не було, та що казати, навіть для свиномат так ще теж не придумали. Тоді для цього була Лавра, де кожна лярва могла сподіватися на чудо, і щоб такі чудеса не переводилися, туди направляли найдужчих ченців з усієї Русі, які, незважаючи на пости та поклони, ще здатні були чудотворити. Гризуть вони там божеську науку, бо ще цар Петро не підріс, бо він ще не народився, аби потім усю ту лавру разом з студентами і професорами, разом з Києво-Могилянською академією переправити в Ленінград, щоб започаткувати свою науку, бо тоді в Московії не було жодного грамотного. Царі хрестиками підписувалися а єдиний з кабетою Ломоносов. то тому навіть не було, де навчитися, щоб потім стати головним на усю їхню орду знахарем. Той-той по науку приїхав у Київ і одразу ж подружився із чотириаршинним Григорієм, бо все це було продумано за попередньо узгодженим із боярами планом. І починає, з усіляких таких розмов про плоть, про те, яким вона матеріалістичним способом влаштована, і про обставини, які сприяють її розмноженню. Словом, про те, що потім назвуть сексологією. І от саме в той час, коли пости майже перемогли Велета, почався зворотній процес.